42. Alszom és azt támadom, hogy anya és a volt pszichológusom a kanapi két végén ülve beszélget a fejem fölött, hogy anya időnként előrehajol és megfogja a homlokom, vagy megigazgatja a nyakam alá csempészett párnát. Hallom, amint álmomban a pszichológus azt kérdezi. Szóval a barátnője szerelmes volt a férjébe, ezért számolt be neki a pofonról. Hát, ha akkor elhagyja magát? Vagy már korábban is volt viszonyuk? Hallom anya hangját, és ekkor rájövök, hogy ébren vagyok. Talán úgy érezte, hogy nem becsülik meg eléggé, hiszen a férjem szemlátomás továbbra is találkozgatott más nőkkel. Ki tudja. Nem keserűen vagy gyűlölködve beszél rútról, inkább csak fáradtan. Az első gondolatom az, hogy ez meglepő. A következő pedig az, hogy milyen furcsán reagálok. Mégis mi alapján ítélem meg anya érzéseit és véleményét a történtekről. Én, aki soha, soha az életemben, nem kuporogtam vele együtt egy kanapén, hogy megbeszéljem vele ezeket a dolgokat. Egyikünk sem próbálkozott komolyabban azzal, hogy efféle beszélgetést kezdeményezzen. Vagy ha anya próbálkozott is kamaszkoromban, hát eltaszítottam magamtól a puhatulózását. Aztán elköltöztem otthonról, még jobban elzárkóztam. Tartottam a távolságot, és ez most ide vezetett bennünket. Még nem vették észre, hogy ébren vagyok. Hagyom, hadd higgyék, hogy még mindig alszom, teljesen mozdulatlanul fekszem, a szememet is épp csak résnyire nyitom ki. A látómezőm kellős közepén, épp velem szemben, egy vékony lábat látok. Nem anya lába. A szobába beáramló napfény pont úgy esik rá, hogy jól kivehetőek a vádlit fedő, félig kinőtt szőrszálak. Az egyik láb keresztbe vetve a másikon, előre-hátra hintázik. Világos szandál rajta, a nyitott orrészben látható lábujjakat félig lekopott, reménytelen pasztel színű körömlap fedi. Olyan közelül hozzám, hogy elég lenne kinyújtanom a kezem, már is megérinthetném. Megsümogathatnám, vagy megkarmolhatnám. Meg kell kérdezzem. Azután senki sem, úgy értem, a tény, hogy ennyire küszködik a mondattal, segít megsejtenem, hogy mire is akar kiukadni. Anya is megérti. Természetesen. Balesetként könyvelték el. A felső és az alsó szomszédok hallották korábban, hogy egy férfi veszekszik valakivel, azt gondolták, hogy ugyanaz a férfi, aki gyakran későn jár haza, és a lépcsőházba hangoskodott. A szemben élők elmondták a rendőrségnek, hogy már korábban is többször látták, hogy a túloldalon egy férfi ül az ablakban és dohányzik. Csodálkoztak is rajta, hogy hogy meri ezt tenni egy olyan magasan lévő lakásban. A boncolás alkoholt mutatott ki a vérében, ráadásul elég sokat. Azt hiszem, még a kezében szorongatott pohár néhány darabját is megtalálták a közelében, miután hirtelen mozdulatot teszek. Rúgok egyet a levegőbe, hogy biztosan észrevegyék. Anya azonnal elhallgat. Arca kikukucskál a kanapé széle fölött. Szervusz! Elaludtál, én meg hagytalak aludni. Gondoltam, szükséged van rá. Be akartalak vinni az ágyra, de... Hát igen, kicsit nagyobb vagy már, mint amikor legutóbb cipeltelek be a saját ágyadba. Egymásra nézünk. Hosszan. Még nem anya elpirul. Igen, tényleg elpirul. Tiszta vörös lesz. Még ha csak egy rövid időre is. Aztán gyorsan ismét átveszi az irányítást a helyzet fölött. Hogy érzed magad? Bár már több perce ébren vagyok, csak most, amikor rákérdez, gondolkodom el ezen. A fejem már nem hasogat annyira, de azért még fáj, bár a fájdalom sokat enyhült. A vállam továbbra is merev, és fel van dagadva, ellenben a lázam elmúlhatott. Szemmel láthatólag jót tett nekem az alvás. Vajon milyen sokáig aludtam? Egy jól ismert és mégis idegen érzés hívja fel magára a figyelmet a gyomromban. Éhesen, felelem, éhes vagyok. Kint a konyhában, ahova anya karjára támaszkodva jutottam el, több szelet pirítóst is elfogyasztok. Lopva a körbenézek, hátha itt van valahol a fejsze, de nem látom sehol. Kíváncsi vagyok, anya hová tehette, de nem kérdezem meg. Smilla pislogós babája arccal a föld felé fordulva hever az asztal alatt. Pöttyös ruhája felcsúszott, s így kilátszik a műanyag feneke. Neézkesen, de elszántan oda nyúlok, megigazítom a ruháját, majd magam mellé ültetem egy székre. Az erőfeszítés hatására lüktetni kezd a sérült vállam. Az arcom alsó fele és a torkom is fáj. A láztól és az utóbbi napok megpróbáltatásaitól még mindig kimerült vagyok. Eszembe jut az alkohol, amit belém kényszerítettek, és aggódó hegyekkel a köldököm körül végig simítok a bőrömön. Még oda bent vagy? Valahonnan méről egy rebbenést érzek. Valami, ami küzd, ami élni akar. Valami, vagy valaki. Minden rendben lesz. Muszáj rendben lennie. Miközben visszatért étvágyjal dolgozom azon, hogy betömjem a hasamban tátongó űrt, anya a hálószobában és a fürdőben mászkál, gondoskodik arról, hogy mindenhol, min bekerüljön a bőrönbe. Néma csöndben serénykedik, és ezt olyan magától értetődően teszi, mint ha más sem csinált volna egész életében, csak engem mentegetett volna ki abszurd helyzetekből. Gondolom az a terve, hogy a lehető leghamarabb végzünk, majd bevisz a kórházba. Kíváncsi vagyok, mit mond majd az orvosoknak, hogy mi történt velem. Azt hiszem, ebben a kérdésben is jobb hallgatnom, és hagynom, hogy anya beszéljen. A pszichológus visszahúzódott. Nyomát se látom, de tudom, hogy még nem hagyta el a házat. Jelenléte vékony hártyaként nehezedik a levegőre. Valószínűleg még mindig a nappaliban van. A következő lépését tervezi, vagy számot vet az életével, mit tudom én. Azt viszont tudom, hogy ha anya megmer benne bízni, akkor én is. Mire jól lakom, anya már elmosogatott és kihozta ide a retikülöm. Az autó kint áll, mondja és a tuja felé int. Belém karol és elindulunk. Az ő karja a derekamon, Az enyém a nyaka körül. Testünk váltól csípőig Egymásnak simul. Rég nem voltunk ilyen közel egymáshoz. Már a tornácon járunk, Amikor meghallok Egy hangot odabentről. Anya hátra fordul, Szeme megakad valamin éppen mögöttünk. Nem kell oda néznem, Hogy tudjam min. Lenne egy utolsó kérdésem. Megérte? Anya habozi. A szemem sarkából látom, ahogy tekintete a pszichológusról rám vándorol, és meg is állapodik rajtam. Nem fordulok hátra. Nem nézek anya szemébe. Várok. Nem. Feleli anya. Nem érte meg. Oda támogat az autójához, majd segít beülnem az anyós ülésre. Az ablakon át látom a saját autómat. Fél füllel hallom, ahogy anya arról beszél, hogy majd utána néz, hogyan lehetne innen mielőbb elszállítatni. Valahogy majd megoldja. Ne aggódjak, nem kell ide visszajönnöm. Soha többé. Erre gondja lesz. Átmegy az autó túloldalára és beszáll a vezetőülésbe, becsukja az ajtót és beköti magát. Aztán csak ül, anélkül, hogy elfordítaná a kulcsot. Nem mozdul, nem is mond semmit. Anya? Hosszan néz maga elé. Az a férfi, Alex. Böki ki végül. Ahogy vele bánik, veled is ilyen? Mit feleljek erre? Elmeséljem a nyakkendőt. Anya az ajkát rágja. Igyekszem nyugtató, meggyőző hangon megszólalni. Elhagytam őt. Megmondtam neki, hogy soha többé ne jöjjön a közelembe. Egy ideig fontolgatja a válaszom. És a gyerek? Kérdezi aztán. A gyereked, mit fogsz tenni? Várok, rákényszeríteni, hogy felém forduljon, és kiolvassa a választ a szememből. Lassan bólint. Hirtelen felém nyúl, és az épp arcomra helyezi a tenyerét. És a felkerestiteket, téged és a babát, ha valahogyan Alex előbb-utóbb megtudja, hogy megúsztam, hogy a feleség elengedett. Mit fog akkor tenni? Meg sem próbálom elképzelni. De akármilyen heves is lesz a reakciója, kétszer is meg fogja gondolni, hogy felkeresse-ne. Megvan annak is az előnye, ha az ember egy rejtély. Annak, hogy nem mondtam el Alexnek a teljes igazságot apámról. Eszembe jut, amit a legutóbbi, az utolsó telefonbeszélgetésünkkor mondott. És amit elhitettem vele, hogy én taszítottam a halába apát, egy örök valósággal ezelőtt, Hogy képes vagyok ilyen tettekre. Az arcomhoz emelem a kezem, Ráteszem anyáéra. Remélem érzi, hogy mit akarok kifejezni. Remélem érzi az erőt, ami belőlem árad. Az anyám lánya. Akkor majd kitalálok valamit. Anya hallgat, befogadja a szavakat. Aztán mosolyogva elenged. Azzal a mosolyjal, mely azt mondja, Minden úgy van, ahogy lennie kell. Maradj csak itt egy percre, mondja. Bent felejtettem valamit. Kikapcsolja az övét, és határozott léptekkel megkerüli a sövényt, visszamegy a házba, melyet hamarosan itt hagyunk. Hátradőlök az ülésben, és néhányszor mélyet sóhajtok. Elhagyni ezt a helyet. Végre. Arra gondolok, milyen jó lesz újra otthon. Elhatározom, hogy amint lehet, új lakás után fogok nézni ahol ő még sohasem járt. Talán még másik városba is költözöm, de az első, amit meg kell tennem, miután felépültem, hogy felhívom Katinkát. Megkérdezem, van-e kedve találkozni, meginni egy kávét valahol. Ebben a pillanatban meglátok valakit. Bizonytalan léptekkel közeledik az út túloldaláról. fekete formátlan ruhában van, hosszú haja szabadon leng. Kinyitom a kocsi ajtaját, oda jön, és tőlem úgy egy méterre megáll. Némán bámul, szeme az arcomon lévő horzsolásokról a nagy kék foltra vándorol. Anya beszélt a rendőrökkel. Mondja végül. Valami fejszésnőről beszéltek. Csak meg akartam, meg akartam nézni, hogy jól vagy-e. Jól vagyok. És te? Kisöpri haját az arcából, a földre süti a szemét. Egy aggódó anyukától akinek a lányát állítól a kisre fenyegette a barátja. Hirtelen meglátom az összefüggést. A te anyukád jelentette fel? Gréta a földet nézi, majd az utca végét kerüli a tekintetem. Annyira hülye, jön végül a válasz. Szart sem ért az egészből. Valami összeszorul a mellemben. Szóval gyorma oldalán áll. Annak ellenére, hogy most őt is bántotta. Meg akarom rázni a két kezemmel, tiltakozni akarok, meg akarom kérdezni, hogy miért nem hallgatott rám, amikor a tisztáson találkoztunk. De meglátom anyát, amint a tuják mögött felénk tart. Amikor észreveszi Grétát, növeli a tempót. Gyorsan kinyújtom a kezem, a saját hangomon hallom a rendőrnő szavait. Vannak, akik segíthetnek. Gréta a kinyújtott kezemre bámul. Egy pillanat erejéig mozdulatlanul áll, aztán ő is megemeli a karját és felém nyújtja. Újjai az enyémhez érnek, kidegek Szervusz, hát te ki vagy? Mit csinálsz itt? hangja határozott, számon kérő. Gréta elrántja az újjait. Még egyszer utoljára a szemembe néz, hangom alig erősebb egy Vigyázz magadra, jó? Szó nélkül elszalad. Érzem, ahogy a kezem ökölbeszorul és a térdemre hull. Anya kinyitja a kocsi ajtót a túloldalon, beül és beköti magát. Amikor megkérdezi, ki volt ez a lány, vállat vonok. Nem erősködik. Gréta, mondja helyette, eszembe jutott még valami. Becsukom a saját oldalamon az ajtót, majd a visszapillantó tükörbe nézek. Látom a távolodó sovány figurát. Hamarosan már csak egy kis pálcika. Végül, mintha elnyelte volna a föld. Vagy már hem. Anya elfordítja a kulcsot, felbúg a motor. Ugye tudod, hogy bármit megtennék érted? Bármit, Gréta. Bólintok. Igen, tudom. Sok segítségre lesz szükséged. Nem könnyű terhesnek lenni. És aztán, ha már meg lesz a gyerek, csak még nehezebb lesz. Egyedülállóként az embernek minden elérhető segítségre szüksége van. Szeretném, ha tudnád, hogy elakad. Megfogom a kezét, mely a sebváltón nyugszik. Anya, köszönöm. Felém fordul és rám mosolyog, azzal a különleges mosolyával. Aztán elindulunk.